You gave me you a flashback Give klart med tanke på att, att, att vänsterpartiet är så pass splittrad som det faktiskt verkar ha blivit eller reversera fronten, främst med en avfattig viss del så förstår jag att han, han måste, oavsett om han menar det så måste han gå ut offentligt och säga att han tar avstånd i den reversera fronten. annars så alltså det här är ingen bra grej för vänsterpartiet överhuvudtaget och det är inte heller någon bra grej för socialdemokraterna som alltså måste tvingas samarbete med detta parti efter valet Eh, därför tycker jag det är lite intressant Det som hände tror jag var igår eh, Det stod om ett på, för att Det stod om ett på svenska dagbrottet Eller någon annan eh, nyhetssida Typ DNA eller liknande eh, Det stod i alla fall att uh, Stefan Löfvenal uttalade en artikel Som heter följande eh, Jag stänger inte ut Moderaterna Någonting sånt eh, Jag läste inte hela artikeln Men jag tyckte det räckte med att läsa en Alltså <laughs>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 emot både eh, socialdemokratiska väljarna men om, om Reinfeldt skulle sträcka ut hand och säga ja, vi samarbetar med honom så vore det ett ännu större svek, det är lika stort seger från båda håll eh, jag brukar säga så att eh, det finns ju större, mindre likheter mellan socialdemokraterna och moderater, idag vad det någon som har föruts. varför slår man inte ihop dessa våra partier och medar ett enda stort parti istället jag menar, det är ingen hemlighet att, att, att, att ifall det är en väldigt högre riktad men det får det väl förskilt att finnas en gräns, va det, det är väl som om Frank Reinfeldt skulle få för att, att bli med i Miljöpartiet eller Feministiskt Initiativ alltså. <laughs> eller partider för det Förstår du liknelsen?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 Formalien är följande då. Eh, Kulturföreningen Jallarhornet box 42021 eh, 126 12 i Stockholm. Plus kyrkontet är 634 252 1 634 252-1. Lördag 18-18.30 Stockholms närradio. Men vi har ju då sverigkanalet.tk, Jallarhornet.tk. Den gamla bloggen med över 320 000 sidvisningar finns på jä jällerhornet1.tk. Uh, vi kan ju summera lite grann. Du var ju på Kugnäs förra lördagen. så att, uh, Du du var ju så att säga, du köpte några CD-skivor där då? Ja, det gjorde jag. Jag köpte bara det som var framför för Det är invignt. Oj vad, det får man väl säga. Jag sa en annan ja, det, det det fantastiska ojbandet, det eminenta ojbandet Valgatan är bestämt Jönköpings stolthet, om man får uttrycka mig så I detta fantastiska sammanhang Så jag är rätt över att sitta med deras skiva faktiskt. Valgatan släppte sin debutskiva eh, I veckan i samband på Kunningsfestivåren Och skivan heter Brott och Straff Jag kan nämna några låtar förnysta Om de vill veta någon låtar Bara att 3D på skivan heter Som jag är Främst Brott och Straff och 14 låter heter faktiskt Polisbil Och 12 heter Förövare och Försvarare Den för sistnämnande Handlar ju Om vad som sker på medierna i I Sverige var att de sjunger om Jan Helin Och så vidare Och sjunger då att redaktionerna känger in och så vidare, ganska bra text tycker jag Men det är ju svensk som Jag skulle vilja säga så att För er som vet en del Oj, svensk till exempel Så vet ni säkert, känner till säkert ett ibland som är legendariska VLH Som startade redan 86 Som heter Agent Bulldog Mina damer och herrar Och jag skulle nog vilja säga att om Valgatan fortsätter I det struket så skulle jag nog vilja säga att De kan bli nästan lika stora som Agent Bulldog Men man ska ju komma ihåg att Valgatan Har släppt sin brorskiva För ungefär en vecka sedan Och jag är rätt säker på att, att grabbarna i bakgrunden kommer att Gå väldigt väldigt långt Hoppas att ni lyssnar på er grabbar Och lägger detta den här sändning på middag som heter jag. Jag för uh, Ja, men i alla fall, vi skulle ju ta upp lite grann vad vi prata om innan vi kommer ut på Stockholms närvaro. Och jag var ju som sagt mina damerörer, oberoende på vilken. Men det som lyssnar så var jag i alla fall på Kungnesfestivalen förra veckan här i närmare bestämt i utkanten av Nyköping Det var därför jag inte kunde vara med förra, förra lördagen här. Jag var helt enkelt på festival. Och jag lovade för att jag omleda innan att jag skulle berätta lite om hur det var För festivalen då kan man säga så att För er som inte vet vad festivalen är Så är det en festival Man kan säga att det är en alternativ musikscen Det vill säga då I det här fallet då Av sig för människor som vill punk Oj, vikar och lite rockabilly och så vidare Och även lite annan liknande musik Och psychobilder och då People Form eh, Uppsäder ju nu igen i oron och även välkänna vi, vi Vika Loppandet. Vörlund Smed uppträdde. Jag kunde han tyvärr inte se dem. Det är form han jag ser. Uh, Vörlund Smed kunde jag inte se. De spelade sent på lördagskvällen. Alltså, jag var inte kvar på kurvan så det var tyvärr. För jag var tung att be mig hem. Det hade, hade hänt en ganska tråkig sak på hemmaplan. Vad det hade hänt skrivit inte gå in på. Mig, säga, så det var ett särskilt kul. Enkelt uttryckt. Men man ska inte gråta bråd för det som heter, eller hänga, hänga underlapp för det. Utan jag måste säga att ja, fredag gick det till historien. Kungas är en av de bästa fäderna på Kungas. När man bestämt just då klockan 22.15 när det välkända legendariska vika från vars, vars huvudfigur när man bestämt bisarren från Bolles. Jag tar se scen i form av enhergarna då. Och jag måste säga att det var en väldigt, väldigt bra spelning. De körde många bra låtar. Till exempel Våldträkt. Och jag säger oh, vilket drag då? Låten Våldträkt från. Ja. För att släppte den låten 90 92 men Jag är inte riktigt säker sånn, så att säga för mycket. Men jag har en skiva med dem i alla fall där de låter med. Och vi eh, som har skrivit ett som heter Kungensas i år 2014. Vilka för övrigt eh, blev gillade av eh, några medlemmar i en enhärlig eh, var Trummisen och eh, basisten. Jag är inte riktigt säker eller gitarrist. Jag är inte helt hundra. Men eh, två av medlemmarna i bandet gillade mitt blåggelägg så pass mycket bra så att de lade upp blåggeläget på sin Facebook-sida. Och Facebook-sidan heter som säger sagt, enhärjera. Och mitt blommiga heter Klubinästra Skoren 2014 och finns på www.karpstrypan.blogspot.com. Eller karpstrypan 2, romers 2 på slutet, det vill säga 2, 12, 2, in om 2, 1, läsa det, så 1, det det. det men 1, 1, jag 1, 1, Vi har även tagit upp 1, Andra 1, 2, 1, 1, del av 1, i Kvällsland Jallarmålet. Jag kan dra lite kort här. Det är nämligen så att i med presento, Nya Värmlandstiden så skrevs det en illaskreven insändare där han har bestämt 31 juli i år, förra veckan av en person som har någon konstig aning som har väldigt svårt att uttala namn, Han heter han, den det Bo en Eller, ja, Ursäkta, Bogratenskog heter han. Han har skrivit att en Insälva som heter Tatueringar verkligen en konstkänsla Kan dra lite kort här uh, Han ju säga att Ingen kan hävda att det ser snyggt ut uh, uh, När man nästan hela människan är tatuerad Då måste det vara något fel Det är klart att man måste ha uppfattat om detta Absolut, vill man uttrycka sig som en idiot Och grabb på skog så ska man föra det självklart Men uh, Ja, han, ansåg att, han ansåg också att vill man, man uppbacka, uppmärksamhet kan man väl göra på ett annat sätt och han dömde i princip ut människor eh, med taltuera så det var skrevkommet och fick då och låta som det var faktabaserat vilket inte är så mycket som ett ord i någon rad i den tidsen av säga. i vilket fall som helst om det var så att han ville skapa debatt eller storm i Nya Värmastin så kan man lugnt säga att han lyckades med det för att eh, dröjde bara någon dag efteråt så hade det någon, någon som hade Skrivit några, några insändare, några personer skrev, de dömde ut hans insändare Som var om, även om bara att en person vid den Ida, hon hette Ida Lirien eller vad liknande, hade ju skrivit en insändare och menar på det att när det gäller att du dömer du på grattensko eller på grattensko ut människor som har tatterat. Vem är du att bedöma om det finns nytt? Jag håller med. Det är upp till en är så du behåller i betraktarens ögon att avgöra det. Så han är väl rätt uppenbart att några av den skogen inte vet ett smak om och att han däremot bara bevisar hur själv inskränkt och trångssynt och minst att extremt fördomsfull är. Idiot skulle jag vilja påstå, men även en idiot har rätt att uttrycka som saker. till Vi demokrati som en heter. <laughs> hör du, hör, jag, hör jag... Jag läste om en amerikansk skinn som hade ett stort jäkla hakkors tatuerat Och sen åkte han i fängelse och fick dela cell med 20 svarta killar Och de gillade, de gillade inte hans hakkors men de... De, de respekterade dem för vad som var Ja, så var det för att De var de tvungna att acceptera varandra till slut Ja, och det, det är det jag menar liksom att här, liksom, Det är intressant att de skogstartare är en så pass rejäl storm I den nya världens så som man faktiskt gjorde för har ju stått mängder med, med reaktioner bara på, på internet om det här. Och även andra Och detta resulterar att nya världens tid som ser ut som bara för ett år sedan började publicera, till vad var i där de publicerade första delen i en artikelserie som de tatuerade. Och första delen heter Kontroversiell kroppskost. Och i den artikeln där då som har varit framför mig för övrigt heter det Många olika åsikter att tatuera så intervjuar man några Tatuerare I Karlstad när man bestämt då bland annat en person som driver en tatueringsfirma som heter Fish Eye Tattoo. Och ja, man har inte urat honom Lite lite. Nej, Fish Eye Ink är det till och med. Och man håller på med en tjej som heter Badik Engström som har flera stora tatuerat på kroppen bara Och ja, man har inte urat folk Och de tycker om att tatuera och många ser sig vara positiva till att Sen Så idag. Uh, så läste jag en artikel i Anvitingen om det här med tatuerar, och där handlade det då om hur man tar bort tatuerar, om man vill då. När man bestämt om en laser. Och det är en kvinna, en sjukhörskare som utdågar som här och som jobbar med sånt och att Vi träffar cirka fyra patienter i veckan så blir vi av med tatuerare säger hon då, och, och lite annat. Och, äh, ja, äh, det är väl bara konstatera att tatuera fortfarande ganska helt man Men eh, jag kommer att tänka på En sak som en viss tatuerare sa Till mig i ett tillfälle Han sa här att det är ju så vanligt Med folk, med folk att ha folk har tatuera idag Det sa han för, för någon gång tidigare I sommar här Att, att idag är det nästan så att det, det är slut på Att det är och inte har tatuera idag Så alla tatuerar sig så. Och det är såhär, men Jag själv gjorde ju min 27 tatuering då Hos en tatuerare och Jag är väldigt nöjd med att den är ganska billig Vilket tusen spänn För att den har ganska omfattande. tecknats hela våder Väldigt lite kan så, men, men det blev bra, jag var väldigt, väldigt nöjd Men jag förstår folk som, som reagerar Över, över tatuerare alltså, Jag har jag full förståelse för att det finns människor Som, som, som inte tycker om tatuerare Och kanske att, ja, tycker att det, att det är inget slukt Nej men det är väl en sån klar. Men man ska komma ihåg att varje människas val det här och tatuera så att det också handlar om Alla människors lika värde Och ofta är det så att Kriminella människor har tatueringar Och de här gängen har väl De har sådana här ja. gäng, gäng, gäng Som visar vilket gäng de tillhör va? Ja, Jo det finns ju många olika typer av tatueringar. En del har ju en sån här så tatuering Det enda sättet en Hos en del gäng om de är riktigt de är, vad säga, Riktigt Det är att skära bort tatueringen. Det finns en del som så vi har ena sätt att gå ur egentligen Jag vet inte hur många är men det finns en del som gör så i alla fall. Eh, Och det borde väl vara En smärksam behandling om något i alla fall Längre lever las i behandling, säger jag i så fall <laughs> Men i alla fall hon säger ju den, den här sjuksköterskan Att det gör väldigt ont och behandlingen är svindyrare Än en, en, en patient Som säger att det gör väldigt ont Och det är klart att ja, Jag kommer ihåg var när jag gjorde min första tatuering eh, jag var ganska osäker under, under flera år på om jag skulle göra en tatuering eller inte Så jag väntade ända in i det tills jag var helt åldersäker på att jag skulle göra Och jag kan säga hur jag gjorde för att jag skulle bli helt åldersäker på att jag aldrig någonsin och Eller menar jag väl aldrig någonsin skulle ångå att jag gjorde en tatuering Det är som ett gift, jag var uppe i min 27 tatuering idag Och jag har ju, det finns ju inte en enda del på mina båda armar som inte täckte ut att tatuera Jag kan säga, ända upp till axeln och jag har ett par t... tatueringar på bröstet som gör jävligt ont och så vidare. Eller, nu så det. Men i alla fall då, det, det är ju att Man värmer om man vill tatuera sig. Och när jag skulle göra min första tatuering innanför det, så läste jag på allting som jag kunde hitta och saker som jag har tatueringar överhuvudtaget. Jag läste på allt som jag kunde hitta. Vad, som, vad man skulle tänka på, om man skulle tatuera sig. Vad effekterna kunde bli om det inte blev bra. Så det där, massa grejer. Och sen när allting var klart och jag kände mig 100% procent bär sig, då gick jag iväg och tatuera mig. Och det har aldrig omgått då. Har du, du några planer på att starta upp det här samhällsmagasinet som du hade? Du gjorde ju du gjorde några stycken på Youtube där som hette Sam ja. Samhällsmagasinet. Jag tycker det var bra. Ja, för... nej, jag har inga planer på det. Jag kan ta någon jag kommer inte åt den Youtube-kanalen. Aha, okej. Okay. Äh, för att jag är inte avstängd på något sätt. Det är absolut inte. Men det jag säger är att om jag ska in på den Youtube-kanalen så byts automatiskt lösenordet till min blogg då. Och då kan jag inte använda min blogg. Jag tar Ja, men det har med bloggersystem att göra. För jag var någon gång i, i höstas, där förra hösten, så, så såg de till sig att samma lösenord gällde. Om man hade en Youtube-kanal, en blogg, blogg på blogger, så blir det exakt samma lösenord. Även om man hade två olika lösenord. Och i mitt fall så är det så här att om jag går in på min Youtube-kanal och kan styra två på Youtube så loggar in där. Då blir det samma lösenord som det är på det, den youtube kanalen Det är aldrig då för bloggen sen. Och det resulterar i att när jag går in och loggar in där så går gå då så står det så här att bloggen finns inte. Ah, ja. Men det, beror, det beror på att det är ett annat lösenord. Och jag handlar syren som spelar så himla stor. Jag har ändå tröttnat lite grann på Kalsdjupa 2 på Youtube och låter det där så här kan vara man är. Jag har ju sett jag är inne och kollat på kanalen lite då och så sett att Statistiken Läsar och lyssnar statistiken eller, eller, Ja, ökar ju Hela tiden Och då, så länge klipparna Klipparna ligger ju kvar så jag, jag har ju inte begått några brott Det var jag att jag inte kan gå in på kanalen På grund av den och den orsaken Så, men jag har kört på med mitt bloggande Och det är väl ändå det som jag har varit huvudstaden Jag är ju, ju ganska etablerad eller att, det att jag har bloggat Sen sommar 2002 eller sommar 2003 Fast under andra namn ändå faktiskt 2007. Jag tyckte så du... Var, det och, på, tapeten för att på Sveriges Radio sa om att de här det här fria tider exponerat och eh, att har uh, ungefär tillsammans en halv miljon besökare per månad. Jag tycker det låter extremt mycket besökare. Jag tror att det till och med är faktiskt mer än en halv miljon besökare, måste jag säga. Uh, om, jag är inte riktigt säker på men jag, jag tycker att det, man ska komma ihåg att... Vilka är som har sagt det till att börja med? Tabes medieblogg till exempel, den är mycket enkel. Den, är, den, är, den har ingen avancerad grafik och sånt. Den är över tusen besökare per dag. Ja, men vilka är som har sagt att Apex att fria tider och experimenterar 500 000 per månad? Så... Ja, det är Sveriges Radio alltså. Uppgifter från äh, S deras hemsida där. Ja, Eller, ja, jag, jag, jag tycker det låter intressant att Sveriges Radio med en så hög siffra. Om man vore någon som skulle ha... Dra ner den siffran om det nu är så hur kan, de, hur kan de veta statistiken egentligen? Det måste ju bara blogga Eller de där sidorna själva veta Ja det är ju det Jag vet inte hur de vet det om de ens vet det Jag tror det kan vara så att det kan vara en viss gissning De begrundar väl den här statistiken på någonting så här, ja. vi, vi har ju vi, vi har en telefon också då 0225 60 143 0225 6143 och Skype ja, bara, Skype Dala Gunnar eh, Hur kommer det sig att Sverige inte har de här specialflygplanen för att kunna bekämpa extrema skogsbränder eh, Det ska ju utredas ja, vi om det, också. det kommer att utredas det här och jag anser att Sverige tillsammans med Norge och Finland borde ha tre stycken plan som, som ägs gemensamt av den svenska, norska och finska försvarsmakten och att de kan hjälpa varandra vid, för att det behövs verkligen specialflygplan Visst gör det i alla vösta men det är ju så pass allvarligt som har hänt. Så att det måste ju utredas det, måste det måste utredas och det måste det. Det, det, det, det, det, värt, det värsta är att det är ett skogsbolag som har haft en skogsmaskin som har, som har gjort en markberedning och då kommer att kontakten stenar. Då uppstår ja. regnister. Ja, och det är inte så svårt att räkna ut vad som händer om med tanke på att vi har haft en av de värsta somrarna i varma det är extremt. Ja, jag kan, säga att, jag kan säga att i måndags hade Falun rekord i Sverige med över 35 grader varmt om man meter i skuggan. Om det ja. varit, om, jag, menar, jag menar, det måste ha varit i alla fall 40 grader i solen då ju. Ja, okej, okay. så hur det var på Så förra, förra veckan där. Det är ja. nästan inte att vara ute på kampen. där finns ju ingen skugga alls där någonstans. Det finns inga kring. Inte någonstans. Det enda skuggan som finns där inne i skogen och väl är en bland som vill kampa mellan en massa nyårsor då. Aha, det just, Aha, okay. Ja, okej. Ja, där i alla fall, det var, det var fruktansvärt. Det var olivighet där verkligen alltså. Det, jag och en kompis vi fick han fick ju reella brännskador i huvudet. Jag tror han fick ah, första klassens brännskador eller något sånt. Och det tycker jag ganska mycket själv. Fick jag blås i huvudet men uh, det var inte så illa som den gången jag var på Palmit när det spratt på våren på varorna nere i ögonen, då, men man är jag slunnit på nästa <laughs> Så, men uh, vi, vi fick ju skylla oss själva lite grann. Min kompis hade på sig en keps och ändå fick han branschkålder i, i Skallen. Jag hade inte på mig keps. Jag. Ungefär hur många besökare var det ungefär, när du var där? Ja, tyvärr, gjorde. Jag, jag har jag varit där, tre år har jag, jag har varit där nu. och uh,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 Det var... år, förra året var det något mindre I år var det, det var väldigt tråkigt För att ta på vilka band som också spelade Julian UK spelade ju Och Combat, Ant, Combat Ants spelade ju i år också Det var tråkigt Det var då mindre folk i år Jag, jag tror att eh, Om man ser till vilka band det är som de har ju några standardband. med Vi har de spel- och people-form uppträder varje år. Det här är ingen kritik mot, mot personerna som håller i, i som man ska nämna som håller, mot utan länge lever er själva. Men de måste försöka få dit lite större band. Eh, typ, om de skulle få dit det gamla ojbandet inte får som fortfarande håller på det. Där skulle det fruktas om mycket folk. Alltså. Jag och två stycken till er satt och pratade om det på lördags, på lördags på och vi sa samma sak liksom. De måste få lite större band jag gillar, mm. jag gillar en grupp från England som heter Blackout de finns på Youtube där låt där. Blackout heter en grupp är inte de? Från Wales då. Ja, de är från England i alla fall, Blackout mm. heter de Ja, det är ju frihetsrock, jag har för frihetsrock Jag har hört några låtar med dem De var ganska bra faktiskt Jag tror vi pratar om samma band, de är från Wales Ja, det är inte den där tjejen Saga, var inte det där? Nej äh, Inte vad jag kommer säga då Kanske då. Ja, man bor väl i, jag bor i Sverige, ett tag så bor det väl i USA för mig Ja, det är möjligt, tror du men är med, kanske. Det var ju så att ett tag så dök det upp en väldigt massa, eller på 90-talet var det en väldigt massa olika såna här vikingar och grupper och liknande Men som liksom försvann, många grupper försvann helt enkelt efter några år Gjorde bara några, några enstaka plattor, eller två eller tre plattor och sen försvann de Ja, det är ju som de här, de var baserade i, i Gävla för de här Heidal. Ja, men han, han dog, han, det, det ena killen dog där så. Han dog ju, utan någon annan, jag kommer inte ihåg några trafikolycka eller äh, sj, sjuk, sjukdom. En av killarna dog ju där. Kommer du ihåg vem det var? Ja, vad hette han nu igen? Han avled ju i alla fall, det är helt klart. Ja, inte, så inte såg honom, eller? Nej, men det var en, en av killarna Som, som ähm, ja namnet där vet Jag vet inte riktigt Men, men äh, han, äh, han avledde i alla fall Och det kan ju ha varit en trafikolycka Eller en sjukdom och liknande så tragiskt Det är ju naturligtvis en jättestor förlust För hans familj, hans familj främst, främst hans vänner Men det är klart att det är en stor förlust för, för vikare och Sverige också Men allra så gjorde du vi Hegdahl bara en skiva Och var med på en samlingsskiva Bland mig och Smed så att Uh, jag har en skiva med dem hemma, den skivan de gjorde uh, Det är en viking på framsidan i alla fall och, uh, uh, Typiskt att jag inte kommer ihåg att vara skivad Var det inte samma medlemmar som också fanns med i Tors mannar och liknande? Uh, det skulle till och kunna vara samma band Fast under ett annat namn, Jag var inte riktigt säkert men... Nej men på 90-talet hade vi också ganska råa grupper som hette Odium till exempel. Det var ganska råa, råare typer av texter, så att säga, mot invandrare och sånt. Ja, så ska man komma ihåg det. Somalia Kickers också var det namnet, säger du. Ja, ja, jo. De, gjort, de gjorde en, en låt som är rätt känd, väldigt känt i männen för tidigare än då. Jag vet inte om man kan säga det. Nej, men alltså, Jag den, ty den typen av budskap finns inte på Kugnesfestivalen nu. Nej. Det, det, det skulle aldrig gå. Det skulle Nej. aldrig gå liksom, så jag direkt. Ja, jo. Det har överhuvudtaget, om man, pratar just, om man pratar frihetsrock som som, eller bitmappmusik om man säger så, som som, som, som, som har lärkikförsvar. Så frihetsrock är en annan bedamning på, lite bättre bedamning tycker jag då. Eh, Men det är ju så att eh, om man pratar om, man pratar om ett, ett band som gör sådana text kan ju aldrig komma någon vart. Eh, liksom så jag har Ta fokus som var väldigt stora och att Australiens fredsrupa. Ja, väldigt stora Vi ja. känner nog ja. dem. Ja, han har gjort sådana här solprojekt också. Vad ja. heter de, de, de där olika pro projekten? Scott McGinnis, han gjorde det här Dissident. Ja, men han, alltså han... Dissident 2. Jaha. Ja, och sen så gjorde han äh, Ray Welsh Wing, men det var nog inget solprojekt. Det var hon tillsammans med Ravnalen. Ja Ravenswing gjorde en låt som blev väldigt, väldigt, väldigt och Väldigt känd faktiskt Inom inom sjam eller i frihetssjärn Den hette Memories Fading Memories vet jag. Den finns på Youtube om du är intresserad av att lyssna på den Någonting, sök på Ravenswing Och så ska söker du sen på, på det Fading Memories det, det ska finnas ytterligare projekt Som han ligger bakom Någon annat namn också, förutom det är Dissident uh, Axis Ja Uh, ja. uh, uh, vad heter det? Axis Axis uh, Någonting uh, agita Agitate tror jag det var ja. ja Jag har en liten där därifrån Ganska tuff, tuff stil Ja, ja. ja lite, lite förbrödigt som för min smakgitarr Men det var okej, okay, texten var bra tycker jag Ja Men han är helt borta nu från frihetsåk Jag vet inte vad det är så jag sa, tyckte att jag var trött då. Ja, kan, ja Kanske inte finns länge det, det är ju olika stilar Helt enkelt också Olika typer av budskap med, På de här grupperna ja. så det, Vikingarock är en del bara Ja fast det är ju ingen VP eller fråga Det är ju vikarock Man kan ju säga att det är en sorts Man kan säga att vikarock Lite punktstryk för många, många grupper kör ju med det uh, Och sen så kan man ju det är, Jag skulle bara säga att det en, Fan jag säga Det är, det är, det är, det är det är lite... Man kan väl säga att vikarrock... Vikarrock är en sorts rock som har influenser från både punk och koj. Det är nationalromantiska texter då, kan man säga. Det är ganska bra sammanfattning tycker jag. Mm. Mm. Men det är lite svårt att sammanfatta vikarrock med ett enda ord. Så att det, men mm. det finns ju skit inom grupp där också. För ur som tid tycker jag inte var någon höjdare att se på sist måste säga. Det är som... Ja, har de inte gjorde sitt... Man är att alltså, de gjorde sitt första franträdande live uh, på Kugelnäst. Så kanske var deras första franträdande någonsin, jag vet inte. Jag tycker inte det var är jättebra, då, men... Jag tog upp också med Johan Persson från i förra lördagen. Det här med, med språken är ju en barriär, så att säga. Spanska, tyska, italienska grupper och så vidare. Vi förstår liksom inte budskapet där. Det, vi förstår ju bara inte. Vi förstår inte språket, va? Nej, vi, vi gör ju inte det uh, riktigt. Och, och, uh, alltså, vilket språk tänkte du då? Ja, italienska grupper, spanska, tyska finns det va? Du har ju ja, från... Spanska är ju lite svårt då, jag kan inte spanska än så. Ja, men, nej, Contra Capital äh, heter det en låt med Estirpe med Imperial va? Eh... Det är ingen, ingen ålder faktiskt. <laughs> det jag är russiskt ja. grönt på spansk musik överhuvudtaget så att... Äh, det kan säga ju att jag har en jacka fått från västkusten att brända skiver alltså det är ju en väldigt massa grupper som sjunger på spanska och sånt. Jag vet ingenting vad de sjunger om. så att säga. Om, ja. om det är liksom ett, ett budskap som är liksom in, inom lagen eller utanför lagen. Alltså, jag vet inte. Jag kan inte texta Jag vet inte översättningen. Ta på utländsk musik. Först är det att luta bort ifrån faktiskt. Jag hörde. Brasi det finns ett brasilianskt ojban faktiskt som jag inte kan uttala namnet på. För jag kan inte brasilianska. Men en kompis är man som.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 det är tre skillnads på framsidan. en de sitter med ryggen vänd mot kameran. Och så är det två och, och, och, halva skinskallar som man ser. Med, med kängorna och allt det här. Så. Uh, men de var med... Det bandet från Brasilien var med. att jag jag, är från 1997 eller sådär. Eller 1996. Jag minns inte exakt men någonting sånt. Skivarna är ruskigt bra. Men just då tog är, är låtarna. Jag, jag, jag, jag fann inte alls som de sjunger. Det är några franska grupper också. som är en låt som är han ja, åter ett år för fem månader återman inte för vad att jag väldigt bra. Och så är bra. har sett den här gruppen från alltså japanska skinhetser vad, vad säger du de om det men det är liksom asiatiska människor. ja det finns ju en, en asiatisk grupp faktiskt från Malaysia ett organ från Malaysia som heter ACB Det är alltså malaysiska skinskallar. Ja. och det är lite intressant det är ett muslimskt land Malaysia vad jag vet och, och Å så säger jag en hel del om att det är, det är folk som tror att det är bara, att det är bara, bara vita människor kan vara skinnade. Men det är struntlått. Ta det här med japonska skinn, det finns japanska punkar till exempel. Och brasilianska skinnade också, så skinnade rörelsen är ju ganska